Nem. Misszat fogom zokon Én csak boltba járok, sajnos kocsmában van. nem. Nem. <Szor> Kejj Elég Elég. járossal, A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit killodik már itt? Haragos volnék, akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, és nem lennék játéka mindenféle szélén. Ma 2020. május 18. a hétfő van. A pontos idő 4-1-8 lesz egy perc múlva, de már nem sokáig. Visszatért a koranyár, vagy a késő tavasz. hogy a lényeget mondjam is, mit lehet strandra menni. Egy híradóban azt láttam, hogy a medence 276 vagy 287 ember számára használható, gondolom egyszerre. Azon gondolkodtunk a honpolával, aki az én barátnőm, hogy vajon megbolondul-e az úszómester, aki ugye azt mondja az embereknek, akik bemennek a medencébe, hogy mindenki ott úgy, hogy van, kövüljön meg, ne egyébként hogy a franc nyomai tudja számon tartani, hogy oda 278 vagy 287 ember ment, ha pedig ott márkinek sérül, akkor az nyilvánvaló, hogy az úszómesternek lesz a felelőssége. Szóval nehéz az úszómesterek élete. hát az elmúlt hetekben, hónapokban volt idejük kipihenni magukat, és majd ismét pihennek, hogy jön a második hullám. Immáron egy percen el is múlott, 4-1-8, így múlik az idő. Ma tehát 2020. május 18 a, a hétfő van ez a Kejfej Minden, amit aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók, a nézők, a netezők, valamint Fiala János reggeli. 14 éven auliaknak nem, felette és csak igen korlátozott mértében ajánlott műsora. Nem olyan, mint egy tegnap esti műsora, amely 12 éven auliaknak nem volt való, de én némely pillanatában, most hadd nem mondjam meg, hogy melyik csatornán. azt gondoltam, hogy senkinek se való. Már-már majdnem írtam valakinek egy SMS, de annak az illetőnek nem volt meg a telefonszáma, vagy meg kellett volna keresni és amikor elkezdtem írni egy e-mailt, akkor rájöttem, hogy ez már nem vagyok én. Találgathatnak, de nem bíztatom Önöket. Mindazonáltal ajánlom figyelmükbe ennek a Rádió TV TV Rádió műsornak a telefonszámát 061877 0877 Miután hétfő van, Szabad a gazda. Arról beszélgetünk, amiről akarnak, s miután még nem múlt el a veszélyhelyzet, én a magam részéről lesz majd, amiben elmondom, amit szeretnék, de semmiben nem szeretném befolyásolni önöket így aztán csak azt mondom, hogy süt a nap, 10 fok körül van a hűmérséklet, és várva vannak a telefonjaik. 0618770877 0877, figyeljek abban mire. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Róz, jó, most vagyok! 65 éves elmúltam, és dolgozom egy kórházban, mint beteg uh -huh. Most a rendeletbe, amit tegnap, meg tegnap előtt elmondtak, hát rólunk nem nagyon volt szó, hogy dolgozhatok-e tovább, vagy önként, vagy, vagy milyen alapon mehetek be. Mert, Mi, ha mióta nem dolgozik? Be, Mióta nem dolgozik? Én másfél hónapja szabadságom vagyok, fizetett szabadságom. Hogyan történt az, amikor azt mondták, hogy fizetett szabadság lesz? Úgy történt, hogy már, március 15-e után gyakorlatilag mentették, hogy megjött a rendelet, hogy 65 éven hm. földi orvos, személyzet nem dolgozhat. Ő nyugdíjas Lehetet volt, vagy sem? És hogy ne essen nekem ki a? Elnézést, ő nyugdíjas de... volt, nyugdíjas volt, vagy sem? Nyugdíjas, nyugdíjas volt. Mennyi idejött? nyugdíjasként, ugye ott 21 éve dolgozom. Ezt hogy a, frászkú, a hogy hova csinálja, mert ne haragudjon, de egy rokkant nyugdíjas, mint beteghordozó, azért azt úgy milyen jellegű az ő vagy milyen jellegű a beteghordozás? Mert a beteghordozásnál keményebb melót keveset tudok elképzelni. Ezt hogyan tudja csinálni ő, mint rokkanyugdíjas? Hát, amikor rokkant lettem, ugye az 2003. Igen? 2003 után meg visszavettek. 6 órás állásban. Nem ugyanarról beszélünk. beszélünk, hogy az ön fizikai teljesítőképességében képességében milyen állapotromlás átbe be a rokatnyigdőjessága révén által. Mi a baj? Hát hererákból áttértes tüdőrák volt, ami sikerült felgyógyulni. Magyar, hogy a fizikai teljesítő az olyan nagyon-nagyon sokat nem változott? Hát nagyon sokat nem változott, tehát, mert különben elküldtek volna. Hát értem, csak hogy egy beteghordozó, ez nem egy könnyű munkát végez. Értem és köszönöm a bizalmát. E és akkor tehát elküldték önt márciusban, szabadságra, és azóta... Hát lehetett, változ, lehetett választani. Mi között? Hogy a között lehetett választani, hogy vagy elfogadom ezt a feltételt, hát. vagy pedig, mint tudjuk a munkatörvénykönyve szerint, egy nyugdíjas indokás nélkül el lehet küldeni. Uh -huh. Nem kell hozzá semmilyen indok, nem kötelesek megindokolni, hogy miért küldenek el. Jó, És de ön önben volt aggodalom a tekintetben, hogyha ha, e, tehát hogy önt ön tudná ez az intézmény, azért olyan e, munkásból, mint amilyen ön, e, olyan nagyon sok nincsen, inkább hiány szenvednek a kórházak, mint hogy sok lenne beteghordóból vagy, vagy hordozóban, vagy én ezt rosszul tudom? Nem tudja rosszul, jól tudja, ez ugye nem akarom mondani, én magáncégnél dolgozom. Én magáncégnél dolgozom, és gyakorlatilag ott is ugyanazok a szabályok vannak, mint a, az állami cégnél. És most nagyon kellemetlen ez az egész dolog, mert ugye például jön ez az 500 ezer forintos kérdés, és adott esetben hur, 44 éve dolgozom, ugye a az egészségügybe, úgy, ha összeadom, gyakorlatilag, gyakorlatilag, ha azt mondják nekem holnap után, hogy viszontlátásra, akkor például nem vagyok jogosult még az 500 ezer forintra sem. De most jogosult? Még mindössze másfél. Hát az Orbán Viktor azt mondta, hogy minden, minden egészségű dolgozó megkapja az 500 ezer forintot. Erről sokkal többet nem tudok, én még nem beszéltem olyannal, aki már meg is kapta volna, illetve a jogosultság körét egész pontosan nem tudnám most, meg, nem tudnék lábizsgázni belőle. Kéne jelentkeznie vagy kivel kéne tisztázni azt, hogy visszamehet-e dolgozni? Hát gyakorlatilag ugye a Kásler miniszter úrnak kellene ezt egyértelművé tenni, hogy a 65 éven felüli dolgozók, mert nem csak orvosok vannak, hanem mint az én esetem bizonyítja dolgozók is, hogy milyen hát feltételekkel dolgozhatnak. Jó, én, az egy, az tévémisortban beszélgettem dolgás, egy, én... én egy tévémisortban beszélgettem szombaton egy orvosal, aki elmúlt 65 éves, de hiába, igen, a hiába menne el dolgozni, ezért. jelen pillanatban a klinika nem tart rá igényt. Tehát önnek nincs más megoldása, mint elmenni ehhez a céghez, ahol dolgozott, és az iránt érdeklődni, hogy milyen helyzet. Ezt nem fogja tudni megúszni ugye az a megállapodás van, most pillanatnyilag, hogy ha lejárt a szabadságom, akkor itt itthon vagyok, és amikor szükség van a munkámra, bent, akkor az esetben felhívnak, és az a napon bemegyek. Oké, okay, mit, okay, mit reszkíroz azzal, hogyha netán ön felhívja őket, azért ez belefér. Ha, ugye az a, az a disznóság ebbe az egészbe, Hogyha önként megyek be a önként megyek be dolgozni, akkor minden felelősség, ami esetleg baleset, esetleg fertőzés, stb. az ugye, az, az az én saját. Azt hiszem, hogy itt ne, itt, itt, be, itt, ha... ne, ez, ebben már nem hinném. Tehát én azt gondolom, hogy eljutottunk ja, egy olyan pontra, ami már túlságosan is a találgatások területe hívja fel őket, kérdezze meg már függetlenül attól, hogy jobban jár, ha ők telefonálnak az egyértelmű, de mit veszíthet azzal, hogyha felhívja őket telefonon. 061, 877, 087. Eztán, ez, <Sessz> kívánok. Érdekülni szeretnék, tud arról valamit, hogy mától kell -e fizetni, vagy sem? Nem, parkolást onnantól kell fizetni, hogyha megszűnik a veszélyhelyzet, a veszélyhelyzet még a parkolás, nem kell fizetni. Köszönöm, Nag Nagyon szívesen. 061 ma 2020. május 18-án, hétfőn, 1 perccel fél 8 előtt. Ez a Keifei minden, amit azaznapról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók, a tévénézők, a netezők, valamint Fiala János 14 éven óliaknak nem felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott, ajánlható műsora. 061 0877 Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, én csak azt szeretném megkérdezni, hogy a legelső száma ki az előadója, amikor még a beszéd előtt van. Az, az ismeretlen arcok és koncertjúzsak, ők vannak összejátszva. Nem az, nem az, nem az, van egy ilyen koncertfelvétel. Az Pet metenének az Ári Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Near oh, my boy Akik előtt semmilyen monitor nincsen, így aztán nem látják a telefonszámot, azoknak mondom, hogy 061-877-0877, a ti pedig háttértelevízióznak, mert miért ne tennék, azoknak is mondom, hogy 061-877-0877, bármilyen témában, fél 8.1 perccel. Is everybody in? Is everybody in? everybody in the ceremony is about to begin there is something greater than what we see on the surface the crystalline existences the materialism the the greed an artist if he's truly an artist wants to wants to do the will of god and he must jó reggelt. Jó reggelt kívánok, azt szeretném kérdezni, hogy ha véletlenül nem titok vagy, hogy az első imó hova tűnt? Sova se tűnt. Én az égegy a világán minden politikust arra vettem rá, hogy... A veszélyhelyzet idején ne legyenek velük beszélgetések, mondván, hogy van ennél fontosabb az, hogy közben a politika nem vonult vissza olyan mértékben, mint amilyen mértékben azt feltételezni lehetett. Azon őszintén meglepődtem, de Lázár János, elsimó, László és mások ezért nem szerepeltek. Köszönöm szépen, mert azért hiányzik a beszélgetés vele is. Ezt, ezt majd meg fogom neki mondani, június elején vissza fog térni, amennyiben tényleg május végén véget ér a veszélyhelyzet. Köszönöm szépen Még annyit tudatom. szeretnék önnek mondani, hogy úgy látszik nem csak engem lepett meg az, hogy a politika milyen heves, hanem Gulyás Gergely is, aki Velkovics Miklósnak arra a kérdésére, mely szerint ő mit gondol, erről ugyanazt mondta, amit én, csak egészen más előjellel, így aztán, hogyha összeadjuk Gulyás Gergelyt és engem, akkor nullára jutunk. <gül> Nagyon szívesem. Nagyon szívesen. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, nagy az ez az aku. E, azt szeretném mondani, hogy egy jó téma lenne ez a biciklis, e, biciklis nős rendőri intézkedéses történet, mert ez szerintem eléggé e, megoszta a hallgatókat. Ez lehetséges, de ha elmondja, hogy mit gondol róla, én megköszönöm, de egyébként nem, nem, volt, nem, nem gondolom, gondolom napirendre tűzni. Nem, nem. én csak annyit, hogy, hogy végre kéne, hogy legyen respektív a rendőröknek. És, te, és szerintem teljesen jogosan léptek lehet, hogy ezzel kivívok egy nagy haragot, de, de, de, de így érzem valahogy. Ennyit szerettem volna mondani, és továbbra is nagyon jó műsor! Köszönöm! Ha már a műsornál tartunk, akkor azért néhány dolgot szeretnék önöknek elmondani. Küldtem e-maileket az ügyben, hogy egy abból adódóan hogy a mozgásszabadságukat lassan az országban visszanyerik az emberek, így aztán én már kevésbé látom indokoltnak azt, hogy én június 1-én hétfőn pünköstkor dolgozzak, hozzátéve, hogy... Ugyan ez vonatkozik a civilabb az élő amit még a héten szívesen vállalok a jövő héten kevésbé, mert hogy akkor elutaznék, azt követően pedig, hogyha a tévé engem erre rá szeretne bírni, akkor állok rendelkezésre, de szerintem vissza lehetne állni a pénteki felvételre, a továbbiakat pedig majd azt követően fogom mondani, hogyha a telefonálóval beszélgettem. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! Azt szeretném kérdezni, Rajnai István vagyok Budapestről. Fiala János Én áll, szintén a, Budapestről. Az élyegeztető gépeknek a sorsa, engem érdekelne, eddig volt 8000 gép az országban. Nem volt És eddig 8000. 2000, bocsánat, 2000 gép volt, most lesz 8000. De még a 2000 se használta el az egészségügy, hála Istennek. Mi lesz akkor ennek a sok gépnek a sorsa? Ez úgy érdekel, ez nem. Egyelőre tudtommal 5 és 6 között van tudtam a gépeknek a száma. Néze. E Tipikusan az az eset, amikor az, hogy nekem mi a véleményem, az teljesen mindegy, mert ez egy szakmai kérdés, és ez nem az a műsor, ahol egyébként szakmai dolgokról, kifejezetten szakmai dolgokról, laikusokkal beszélgetnék, hozzátéve, hogy én is laikus vagyok. Abban a pillanatban, hogy a veszélyhelyzet megszűnik, keresek majd olyan nyilatkozót, aki erre válaszol, teljes mértékben értem a kérdését, de hogy mennyire értem, azt múlt héten pénteken tapasztalhatta, amikor M Kérdeztem, hogy a védőfelszerelések és a maszkok egyébként millió számra, amelyek raktárakban vannak, azokkal mi lesz. Egyelőre az a válasz, ugye, hogy mivel nem lehet tudni, hogy a járvány hogy alakul, vagy hogy mi lesz majd a második hullámával, nem biztos, hogy napokon, heteken belül erre pontos választ fog kapni. Értem. Köszönöm. Még egy mondatot mondani jó az akkója, és sajnos nem tudom mindig nézni az ön műsorát. nagyon sajnálom mert elkések a munkából, pedig már öregróka vagyok. Köszönöm, hogy beszéltél. Ennél nagyobb dicséretet egy műsor nem nagyon kaphat. Köszönöm. Visszatérve még a tájékoztatásra, az ügyben írtam a vezetőségnek, hogy ami engem illetén július harmadikáig csinálnám ezt így szakadatlan, az egy pénteki nap, és akkor fognám magam és szabadságra mennék, Tavaly ez nem ezen a csatornán egy hónappal korábban állt be És ez a szabadság eltartan egészen szeptemberig természetesen Valahol azt mondja, hogy azt mondja, hogy Hát az én elképzelésem szerint biztos, hogy nem térnék vissza Vagy augusztus 31-e, vagy szeptember 7-e előtt Folytatom Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Üdvözöm! Oh. János, önnel beszélek már? Hát már amennyiben, igen. Bocsánat, ne haragudjon, én Gyurkovicsné vagyok, és nem tudok hová írni a pályán. Tudom, hogy most ez nem ide való. Nem, minden ide való. Beszél. Én, én, ide én való. vagyok az illetéktelen elvtárs, bármilyen ügyben keresett. Igen? Köszönöm szépen. Én, én a műsorához, a civil pályához szeretnék önnek gratulálni. Fantasztikus, ahogy vezeti. Én nagyon-nagyon imádom, ahogy beleszól a másik mondatába. Én még azt is imádom, mert olyan lelkesen teszi ezt. Sokan nem egyébben, szeretik. Tudom, tudom, olvasom én is, a Facebookon is olvasom. Én nagyon szeretem ön, és egy valamit szeretnék mondani önnek, Igen. hogy... Valamikor a 80-as évek végén és a 90-as évek elején volt egy rádióműsora. Emlékszik? Több rádióműsorom is volt? Több, na azt igen, sajnos elfelejtettem, hogy milyen, vagy hogy mi volt a címe, de az biztos, hogy én majdnem minden reggel 7 órakor telefonáltam. Valószínű, hogy nem emlékszik önérán ennyi idő elteltével, de mindig a munkahelyemről. Az azért, azért nagyon azért, érdekes, amit ön mond, mert igen változatlanul nincs eldöntve, hogy fogok-e írni bármit vagy sem, de hihetetlen tempóban estem neki fényképek rendezésének és iratok Igen. és levelek rendezésének, és ami azt illeti, a 80-as évek második felétől én mérhetetlen mennyiségű hallgatói, aztán később tévénézői levelet kaptam, amelyeket megőriztem, és oh. most őket szortírozom, úgyhogy ilyen alapon akár az önlevele is, hogyha egyébként írt, akkor a kezembe kerülhet, vagy kerülhet a vagy a én, én nem értem, hanem én, én hívtam telefonon is, jókat mellettünk, Istenem, nagyon jó időszak volt. Akkor nem ilyen kegyetlen, mint most van. De ezt az idő hát, szépíti meg, igen? Hát, igen, sajnos. Minden idő kegyetlen és én... egyszerre nagyon szép, igen. Igen, én csak azt szeretném még mondani, hogy tényleg nagyon örülök. Örülök ennek a telszárgyancsinak, én mert is. ide legalább bejutok, <laughs> hál' Istennek. És, és mondom, hogy nagyon-nagyon fantasztikus ember, nagyon szeretem Önt. Nagyon én szépen köszönöm, szeretem. csak nem mondja többet, mert abban kiváltja majd a többiek irritációját, akik nem szeretnek engem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Mit tegyek annak érdekében, hogy megszólaljon? Semmit, csak nagyon jött, hogy üzelem a fia Laúrnak, hogy megyen alapfordulás, hogy ilyen gusztustalan olajos hajaja, a ha leüljön ki a képernyőre. Szeretnék valamit mondani önnek. A hajamon, hogyha ön olajat talál, akkor más csodákra is képes. Tehát ezen a hajon, hogyha van olaj, akkor akkor va va valamit közösen tegyünk, mert akkor valami ássunk le, és megtaláljuk az alapja kincsét, mert ezen nincs olaj, ez így a természet, így, meg a fésű. Jó reggelt! Kecsét egy fésűt én nagyon hosszú ideig nem használtam. Tessék! Úgy tapasztalom, hogy ha netán magamról lenne szó, akkor azt mondanám, hogy a hülyék felébredtek, de természetesen ezt véletlenül is önökre értem. Visszatérve arra, amit mondtam a műsorral kapcsolatban, nagyra törő elképzeléseim vannak a szeptemberi folytatást illetően, hogy ez mennyire esik egybe a tévérádió vezetésének a Terveivel arról fogalmam nincs, de hozzá vagyok szokva ahhoz, hogy mint valami holt komp időnként elhagyom az űrhajót és önállósítom magam. Így aztán az elkövetkezendő napokban el fogom azt mondani, hogy bármely cég, tehát nem egyén, egyén is lehet, de bármely cég fantáziát lát ebben a reggeli rádió műsorban, akkor írjon nekem e-mailt a gmail.com e-mail címre hogy szeptembertől olyan lehetőségek álljanak a rendelkezésemre, amely lehetőségek egyébként nem feltétlenül állnának rendelkezésre. Ezek technikai és műsorszerkesztési elemek lehetnek beleértve, vagy a műsor, ha tovább tart, akkor lehet egy 9 és 10 közötti magazin része, ahol az ember vendégeket fogad, de nem biztos, hogy ez a stúdió jelen állapotában erre képes. És ha vissza akarnának kérdezni, hogy ehhez én miért kérek önöktől a segítséget, akkor arra legyen az a válasz, hogy csak. Akik engem régóta ismernek, azok számára ez kielégítő, akik pedig nem ismernek eléggé régen, azok meg se kérdeznek ilyet. Tehát még egyszer mondom, hogy azok a cégek, amelyek egyébként reklám, vagy bármilyen másokból, ki tudja, tudom, hogy most nem nagyon van senkinek se kidobni való pénze, mégis, hogyha valaki szeptembertől egy megújult reggeli Kejfejáncsiban szeretné valamilyen, viszont valamilyen módon viszontlátni saját magát, azt a tevékenységet, amit folytat, vagy egyszerűen csak lehetőséget biztosít, ennek a műsornak olyan terjeszkedésre, amire önmagában egyébként nem lenne képes. Azok legyenek szívesek, írják egy e-mailt dörö.fialjanos gmail.com és feltétlenül tüntessék fel, hogy ők milyen tevékenységgel folytatnak, folytatnak illetőleg, hogy milyen telefonszámon érhetők el. Őket műsoron kívül fogom megkeresni, és a műsorban semmilyen módon az elkövetkezendő hetekben nem kell, hogy megszólaljanak. A maival együtt 7-7 hét, hét van még hátra az elképzeléseim szerint. Több van már mögöttünk, mint amennyi előttünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt szólva a TV vezetésének, hogy tudod másik stúdióban. Ezt most még egyszer. Fölvetetted a TV vezetőségének, hogy költöznél másik stúdióban. Mondtad, hogy. meg. Kisálnak másik stúdió? Föl, fölvetettem. Uh, Olvastad a fügyesnek a twitchét. Olvastam. Elszomorodtam. Minebbe, én is hogy majd semmi fel, felháborodás nincs, ez egy annyira műanyag, és a szerkedett. Szóval, szóval hogyha valakit karácsony erdőre, akkor küldje el a vitsába, de. Ez így, ez nagyon... Nekem is szerintem megint egy ilyen... Dró, rossz, nekem nem ez jutott az eszembe erről, ugye te elküldted nekem tegnap azt az Instagramot, amelyben kritikát fogalmazott meg Karácsony gergély tevékenységével kapcsolatban Füles Balázs, ahogy ő egyébként twitterezni szokott, és nekem az jutott az eszembe, hogy vajon valaki felkérte arra, hogy felháborodjon, hiszen egyébként pénteken, amikor beszéltünk, akkor pont arról volt szó, hogy ezek is az ehhez hasonló jellegű megnyilvánulások mérgezik úgy a légkört, hogy abban nehéz dolgozni, de Szó szóval szerint azt mondtam, vagy akkor rosszul fogalmaztam, azt mondtam, ez egy mű dolog, mert hogy, hogy ha neki baja van karácsonygerkővel, akkor azt mondja, de itt nem arról van ez, ez egy tényleg egy ilyen politikai pamflett, így leírva a 2001-es nap. szóval tényleg ez így, hogy, hogy jön ez ide, hogy jönne karácsonygerkő kapcsán gyógycsány felint nem tudok neked erre válaszolni, én azt gondolom, hogy van egy propagandagépezet, amely időnként ír embereknek, hogy most így kell cselekedniük, és nekik van módjuk eldönteni, hogy így cselekednek, és akkor oké, vagy nem cselekednek így, és akkor meg nem tudom, Igen. hogy hogy van oké. Amikor neked elmondja majd Fülyes Balázs az együttműk, és akkor azt feltételezem, hogy az sem igaz. Vagy ha az igaz, akkor ez nem igaz, és egyébként meg ő magát hitelteníti minden egyes ilyen, nem csak ő egyébként karácsony Gergé is ezekkel a vicces befolásaival, és elviszem, hogy amikor viszont leül a kormányzat vezetőivel, akkor, akkor ott mosolyog, és akkor utána beír egy ilyen durvát a, a Facebookjára, azt gondolom, hogy, hogy ez ilyen cirkusz, amit játszanak, ha nem anünk mennek, akkor azt mondom, hogy szórakozzanak magukkal, de nem szórakoznak. Nagyjából azt lehet eldönteni a te életkoratban, hogy azon kívül hogy teljes joggal, azon kívül hogyan fogsz viszonyulni ehhez, mert úgy tűnik, hogy a hátra levő években ebben kisebb változás lesz, mint amilyen mértékben te szeretnéd, így aztán eldöntheted, hogy az energiáidnak mekkora részét pazarlod arra, hogy ezzel kapcsolatban azon kívül, hogy észrevételezed, azon kívül reakciókat is mutatsz, mert nagyjából a fáklyás menet kategóriája hát cocktail glass is ezt a lady igen, the fat igen, de... igen, igen csak, csak a fülem mellé tehetem ami a műsor szerkezetét illeti, abban semmilyen változás nem lesz, amíg veszélyhelyzet van, tehát az elkövetkezendő két hét úgy telik, ahogy most. Hogy az azt követő nagyjából öt hét hogyan telik, abban majd beavatom önöket június másodikán kedden. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, szerencsés az az ember, aki már június másodikával álmodik, mint az éhes disznó a makkal. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Volt egy véleményem, hogy nem lenne ideje a politikának kivalólni a gazdasági életből. Csak kárt okoznak, és saját zsebre dolgoznak. Bozottok Elnézést, kereset, nem, hány éves? hány éves? Hát, 68. És hirtelen mire jött rá, mire korábban nem jött rá? Mi történt? Hát most az idő több mindegy, hogy mikor jöttem rá. A kérdés a kérdés. Ez egy költői kérdés. Egyrészt a politika soha se vonult ki a gazdaságból, tehát a kérdés ebben a formában totálisan hát adott Ez egész világon baj, ezek csak kárszakoznak. De, de hozzas, ilyen nincs, ödüket, ilyen uram, ilyen nincs. a hozzá. mértékével és a hogyan van probléma. Így aztán, hogyha legközelebben telefonál másodszor, akkor erről beszélgethetünk. De így ebben a formában. Mikor jön el az az idő, amikor leszórunk, de nem veszünk rajta a levegőt A példa rossz, mert akkor még mindig ott van a szájunk Így látja, próbálom az ön kérdésének az értelmetlenségét valamihez hasonlítani miközben a az semmihez se hasonlítható, egyedi és örök Miért akarok én egy másik értelmetlenséget állítani az ön értelmetlensége mellé. fontos fontos Jööreget! Nem értem, amit mondt. De én kivettem olyan nagy... érzetem nem kell, hogy legyen. De őszintén örülök, hogy betelefonált, mert... Hogyha darabszámra fizetnének engem, akkor... Ön is közéjük tartozna, miért darabért kapok. Darab, darab... A 2020 és 18 a hétfő van, és 5 perccel múlott 3 4, Én is ezt mondtam. Jó reggelt! Jó reggelt! És mégis hogy gondolja, hogy szeptemberig meg maga nélkül? Hm? Jó reggelt! Jó reggelt! Kumpéter vagyok, és hogyha szabadna hozzászólnom az előző úrnak a, a, a értetlenségéhez, már ami a politika és a gazdaságot illeti. Én a múlt rendszerben jár <gül> elnézést. Múlt, múlt jár. Másodpercre álljunk néző. itt, meg jó? Azt árulja el nekem, én ezt átgondoltam az elmúlt időben, hogy ha az ember beszél és köhög, akkor miért kér elnézést? Hát én vagyok még. Persze. Ő köhög, jó, hát... és elnézést kér. És azon gondolkodom, hogyha ha ön köhög, akkor miért kér azért elnézést? Hát mert gondoltam, hogy beleszedek az a műsorba. De egyáltalán de az emberek rendszeresen, ha köhögnek, akkor utána elnézést szoktak kérni. Például, amikor tüszentenek, akkor nem kérnek elnézést, hanem egy másik ember mondja neki ezt, hogy egészségére. És csak és azért mondom önnek, mert nem tudom, hogy ön tudja vagy sem, nekem van egy nagyon messzire jött ember című műsorom, amit persze most nem működik, mert az egy élő tóksó, amely valójában semmi mással nem foglalkozik, mint hogy evidenciákat bont föl, és tudnia kell, hogy nekem hihetetlen mérvű készségem van és kis vágyam, hogy felbontsam az evidenciákat Anthony Burgess után szabadon, mi van, ha egy tenyér ha csattan, tehát hogy az egész életnek a működése foglalkoztat, és ebben a működésben egy nagyon kicsi, de nagyon lényeges elem, hogyha az ember köhög és beszél akkor miért kér elnézést, de ez most egy gondolatjel volt, befejeztem és ön jön jó, hát ön bölcsész, akkor ezt e e a bont szolgált, ne? Nem, nem, nem, nem, itt meg kell olyanjunk. Nem, nem, nem, ne, ne, ne halagudjon. Erre, erre nem. én se tudnék. Ne én fiala János vagyok, az, amit én az előbb önnek mondtam, annak semmi köze nincs ahhoz, hogy én egyébként elvégeztem a jogi egyetemet, a bölcsészettudományi kart is, és filmforgatókövírás is tanultam, és sok mindent csináltam az életemben. Ha orvos lennék, mint ahogy nem vagyok az, akkor is foglalkoztatna, hogyha az emberek beszélnek és hőgnek, akkor miért kérnek elnézést. Ennek semmilyen köze nincs ahhoz, hogy nekem milyen nem egyetemi érde. végzettségem van. A világhoz való viszonyamról szól, vagy mutat valamit. Értem, értem, nekem kereskedelmi főiskolám van, én ehhez meg pánen nem tudok hozzá szólni. Rendben van, nem is fogja hozzá kéne szólni, de figyelek. Igen, csak szóval az ügyben szerettem volna csak hozzászólni, okay. hogy a. Igen, tehát én még amikor a kereskedelmi szakközépiskolában jártam, kapcsol, elnézést, zárójába kapcsolnék a tegnapi aranyos műsorhoz, hogy az Elmúlt Rendszernek a szlogenjeihez. Tehát nekünk volt a kereskedelmi iskolán, de egy olyan tantárgy, hogy olgad. Igen. Ez a pol hát, ugye, politi politikai gazdaságtam. Politikai gazdaságtam. Én úgy gondolom, hogy, hogy ezen én is sokat gondolkoztam, amit az előbb ön is mondott, hogy ez, ez miért van? És én mai napig nem tudok rá, de az előző úrnak a telefonálásához érti, hogy politikai gazdaságban. Tehát én úgy gondolom, arra rájöttem, ez a kettő sajnos, sajnos elvállathatott. Ertem, milyen jó, hogy így hívták a tantárgyat, ha nem hívták volna egy, akkor erre most nem jöhettünk volna rá. 061 0877 Gyüleket! A pokoláj! Ezt még hányszor fogja elmondani? Gyüleket kívánok! Halkan, hogy senki sem zavarjak, szeretném elmondani, hogy nagyjából hárnyad órával a műsor kezdete után rögzíthetem azt a tényt, mely szerint az, hogy visszanyerték a mozgásszabadságokat egyetlen telefonban sem jelentkezett. Ez csak is azért mondom, mert a műsor számtalan címéből az egyik azt mondja, hogy ez a műsor tan kísérletet tesz arra, hogy elválaszza a fontos a fontos talantól. És én például azt gondoltam, hogy ez fontos, de az eddigi telefonok az ellenkezőjét bizonyították, hosszan el fogok rajta majd gondolkodni, de többet nem fogok róla beszélni, csak rögzítettem a tényt. Köszönöm, hogy meghallgattam. észrevételeztem, hogy ez Önöket egyáltalán nem foglalkoztatja. Leszámítva ezt az egy illetőt, aki telefonál, úgy tűnt átmenetleg, hogy semmi se foglalkoztatja Önöket annyira telefonáljának. telefonájának. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! kívánok, Févala úr! Gratulálok a műsorához, ami nagy nagyszerű. Maga egy abszolút intelligens, ráadásul és kiváló munkát végezt. További sikereket kívánok! Erőtegészséget, dolgozó népet szolgálom. Például, hogyha nagyobb tér lenne, és nem lenne koronavírus járvány könnyen lehetséges, hogyha nő lenne az operatőr, mint a férfi akkor felkérném táncolni nem azért, mert tudok táncolni hanem, hogy ez a szám, ez azt kívánja hogy az ember táncoljon tehát semmiképpen nem kívánja azt hogy üljön az ember és közben így mutogasson a kezében így jobbról balra egy ilyen alakutat rajzolva azért kevesek stratégiai partnereket, mert szeretek nem önöknek még megmutatni az életemben, hogy lehet olyan reggeli is csinálni, amihez hasonlatos nincs. Az már egy másik kérdés, hogy ez önöket szórakoztatnál, vagy sem, én mindent elkövetnék, aztán abbahagynám. Mondván, hogy a csúcson kell abbahagyni, és már annyi csúcson volt, hogy... Jó reggat. Szép napot kívánok, én amikor vagyok, még egyszer száz hallombasszáról. János, most aki betelefonált, látja, nem csak olyan emberek vannak, akik nem szeretik önt. Igenis, nagyon-nagyon-nagyon sokan Nagyon szépen száll. köszön, de nem kell fettelni a telefonbeszélgetéseket. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Azt szeretném megkérdezni, hogy a nagymamák mikor látogathatják az unokákat, ha hát tetszene tudni rá válaszolni, mert már nagyon szeretném őket látni és még mindig mondják, hogy a 65 év felettének még nem menjenek sehol és nem Egyrészt tudom, hogy Bogarat, szerintem ma látogassa meg, tartson tőle, támogatja. lehet menni, hogy Egy részről eddig sem börtönözték volna öntbe, ha meglátogatja, de ugye arra óvták önt, hogy az egészsége érdekében ilyet ne tegyen. De. Hogyha ezt szabad téren teszik, és még halló távolságban. Tehát azt azért nézze, ha én például nekem lenne egy tévéműsorom, vagy olyan, amiben azt csinálok, amit akarok, akkor egyfolytában mérném az operatőrtől való távolságot, és egyfolytában mondanám neki, hogy túl közel jött, tehát én nem tudok mozogni. Így aztán önnek se ajánlanám, hogy vigyen egy colstokot, amivel egy egyfolytában az unokájától való távolságot. Nagyon nagyon. Hívja el a legközelebbi parkba, és mondja azt neki, hogy üljenek le egy pad két végére, bár egy pad nincs másfél méter, de, de ez így nagyjából. És ha köhögnek, akkor előre köhögjenek, és ne oldalirányba, és ne ölelkezzenek, és örüljenek egymásnak. Nagyon aranyos, nagyon szépen köszönöm. <há> hát már nagyon régen mondták nekem azt, hogy aranyos vagyok. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! jók vagyok, és szeretném mondani, hogy tükörkép az emberekről, dől belőlük a rossz indulat. Nagyon jó fiala műsor a Igen, Sörtént. köszönöm én is! Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Hát én nagyon szeretném látni, ha táncolna itt a tévében. Én mondom, hogy szer szeretnék egy olyan stúdiót, ahol ezt meg lehet tenni. Pontosan. Hát Rendben van, de én meg szeretném látni ezt a stúdiót. Jó reggelt! Jó kívánok. Hát igen, én is úgy képzeltem, hogy ha majd bejelentik, hogy na most vége ennek az egésznek, akkor majd kitódulnak az emberek az utcára, és akkor egymást nyakába borulnak, meg persgőt bontanak. Tehát valahogy van egy ilyen keszerédes mellék most ennek a... Feloldásra. Elnézést, ne ugyan, hogy ezt mondom, de amit mond az szinttiszta okoskodás. Én ugyanis Igen, kimozdultam nem, már, de hogy nem, én kimozdultam a múlt héten is, láttam embereket, akik ezt megtették. Tehát ennek következtében azt, hogy ön arról beszél, hogy ezt emberek nem teszik meg, az pontosan annak a hiánya, amit én egyébként ebben a műsorban felemlítettem, és ahhoz különbe telefonálni, nem kell, mert csak fokozza a hiányérzetemet. Jó reggelt kívánok! Még egyszer próbálkozzon meg vele. Mutatok egy másik ilyen elemezt, amit lehet táncolni. Jó reggelt! Papagáj, papagáj, Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Így öregyőző vagyok. Az ügy, nem szeretnék érdekelni. Arról van-e önnek tudomása, hogy a fürdők, tehát... Ami beltéri fürdő, az nem használható. Tehát például a packának vannak külső medencéi is. Hát nézz, akkor föl kell, hogy hívja. Jó. Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra. Viszont. De azért az gyönyörű, nem? Tehát, hogy a... Paskának vannak külső medencéi, és ezt most mi ketten megbeszéltük, de hogy az illető eleve miért nem ezt a zusszodát strandot hívta föl, ez biztos kötekedés lett volna megkérdezni, csak úgy felemlítem, mert úgy eszembe jutott, de ezt nézzék el nekem, mint ha itt reszelném a körmeimet, mint valami mókuska. Gyere honpola, táncoljunk! Teszem hozzá, egyetlen nem tudok táncolni. Jó reggert! Jó reggert, Horváth Péter! Hát, ha jól emlékszettem, már építettél is rádiót. Jaj, ne is mondjat, Péter. Épp, épp a minap emlékeztem vissza rá, hogy ez talán egy egyszeri vagy kétszeri alkalom volt. A Prohászka csinált hozzá korlátot, Igen, eh, volt Igen. neki rendes alja, a Tisza Katával Igen. készült ott egy beszélgetés, talán volt még egy, ugye a Bocz Marcinak ki kellett vinnie a felszereléseket és aztán visszahozni, nem volt egy egyszerű dolog. Nem tudom, mennyi pénz lett beleölve, és aztán ki használva egy tízes skálán, nagyjából ha kettesre volt, de inkább igen, egyesre, ez a igen. mostani vágyam ez ennél, ennél kör volt nalazottabb. Igen, csak azért mondom, mert, mert, mert említetted, és az, láttam a Füres Balázsnak a, a, a, a stúdiójához ő, ő, ő lépett fölve és az tényleg egy hatalmas, meg Igen, csak az nincs követően. bekötve, tehát ott onnan egyenes aha. adást nem lehet adni, é, csak aha. rádiót, mert tévéhez az nincsen bekötve. Aha. Másik, amit De én őszintén, őszintén várom azokat a partnereket, akik erre jelentkezhetnek, mert hogy az a helyzet, hogy nem tudom eldönteni, hogy akarja e szívességet kérni a tévétől vagy sem, ez nem az én zsebemet gyarapítaná, hanem a lehetőségeket növelni, Um, ezt meg lehet oldani magad... hát, tud, hogy be lehet kötni hát, Tudnál vendéget fogadni, aki Kott ünök vele szemben, mint réges volt Veszégetni Én lehet, ezt értem, csak lesz, lehetséges, lehet. hogy a tárgyalási pozícióimat Megerősíteni, hogyha azt mondanám hogy Egyébként, hogyha ők nem akarnak Erre pénzt áldozni, ha, akkor értem. én tudok Értem, értem, jó, hát ez ebből szerintem lesz valami. A másik, amit szeretnék oda, hogy küldtem egy e-mailt kérlek szépen az okmányakamara elnökének, de várjál, meg kaptam választ is, választott a kicsit úr, csak írja bennem egy rövid sor, hogy az, az etikai bejelentés nem én tettem, és az etikai eljárásot függetlenek, én csak a végén értesülök majd a kérdésemet. is elküldtük. Ezt vélekedés mindenkit megrekünti. Jó, hát én, én úgy gondoltam, hogy egy hónap eltelt április 15 hogy a beszélgettél velük, és most már illene neki, elnézést kérném a dolgot. A majd meglátjuk, mi lesz a végén. Na, Köszönöm szépen. Én köszönöm. is nagyon szépen köszönöm. Jó reggelt. Jó. Jó reggelt. Most mondja? Először is gratulálnék a szaradú legendájához, emiatt. Tisztáhozta az, az ifjúságát? Kérdő, a véleményemnek. Én azt kérdezném, meg öntől a, a is, meg a kedves nézők, hallgatóktól, mi a éleményük erről a Gyöngyöspatai kúria megoldásról? Tudom, hogy sikamlós téma, de... De semmi sikamlós nincs benne, de azt, túl, áruljál, túl nekem. De azt, á, azt áruljál nekem, hogy önt ebben mi foglalkoztatja te, arról beszél, hogy beszélgessünk róla, mit hát, beszélgessünk rohadtul, róla? Rohadtul bánt az egész volt. De mi bántja benne? Az bánt engem, hogy a kúria dönt, amikor a kormány előtte Róbb képzésre ön hallott már a hatalmi ágak szétválasztásáról, tehát hogy ezeknek egymáshoz eee, semmi közük nincsen. Igen, az igazságszolgáltatás tán arra tán van, hogy eldöntse azt, amit egyébként az ő szakmájukban el kell dönteni, és abba az így, a világán senki nem pofászhat bele beleért, vagy nagyon sokan a szeretnének. jó hát engem meg, még de, ön, de akkor azt árulja el nekem, hogy az ön igazságérzetét ez mennyire bány, mennyiben bántja? Ruhadtul. De mi bánt? Az, hogy rohadtul, az egy jelző szerkezet. Mi nah, az, ami... Megmondom, ő... hogy az bánt engem, hogy van egy kormány kifejeződés, hogy... Elnézést, uram, beszéljük de? egyszerűen jó, tehát ez a bonyolult szöveg, ez nekem nem jön be. Szóval ismeri jön a gyöngyöspatai helyzetet? Ismeri jön az ítéletet? Ha ismeri mind a kettőt, mi az, ami zavarja? Azzal hogyha ez megtörtént, akkor... Uram, önnek halvány lila gőze nincs arról, amiről beszél. Jó reggelt kívánok! Halló! Halló! Jó reggelt! I, jó reggelt kívánok! Gratulálni szeretnék önnek, fialahúz. Nagyon a Geniális riporter. Majd átadom De a szót. Nagyon sokan telefonálnak be olyanok, akik nem mondom a jelszöt. Igen. Igen, ma úgy látszik, hogy bolondgombát tettek a hallgatók, és nagyon tetszik nekik, amit én csinálok. Holnap majd valószínűleg az ellenkezője lesz, vagy tíz perc múlva változik az egész, és rá fogunk arra jönni. Nemcsak, hogy papagáj vagyok, de egy nagyon rossz papagáj. Csúnya-csúnya papagáj. Az előző előző telefonálóval megállhattunk volna ott, hogy ő nagyon örült a Xanadu legendájának. Dave D. Dozy, Biki Miken Tics. Reggelt kívánok. Jó reggelt, is Sándor vagyok! Körülbelül hány tesztet végeztek el? Ön tudja -e? Uram, ha rámegy a korona, vagy nem tudom, hura, ott pontosan fel van tüntetve. Könyörgöm. Tehát én annak idején előfordult, hogy tanítottam. És amikor lényeges dolgokról beszélgetünk, akkor vagy elmondtam, hogy mit tudok erről, vagy elmondtam, hogy nem tudok róla semmit sem. Amikor a hallgató azt kérdezte tőlem, hogy hogy kell bekötni a cipőfűzőjét, arra azt mondtam neki, hogy ne ragudjon, ezt otthon vagy megtanították önnek, vagy biztos, hogy nem én fogom. Ő se gondolja azt, hogy miközben nap mint nap ezzel kapcsolatban van tájékoztatás. Jó reggelt! Jó reggelt kívánunk! Azt szeretném mondani, hogy én husvét hét hétféjén telefonáltam, hogy azt kérdeztem, hogy mi van az idős otthonokkal. Erre a tiszti orvosnő másnap megszólalt. Ami nekem furcsa, hogy az intézményvezetők az idős otthonokból nem szólaltak meg. De ennek megvan, nagyon jól beszél, és Kultúréti Józsefet holnap fogom fölhívni, hiszen tőlem három hét, ez egy alapvető kérdés, amiről ön beszél. A, három ez hét, tulajdonképpen türelem, szóltak, türelem, türelem, türelem, türelem. Elnézést, elnézést, elnézést, ha telefonált, érdekli a véleményen, vagy... Igen, vagy... érdekel. Három hete beszéltem Skultéti Józseffel. volt, a, ő van a Pesti úti otthonnak a vezetője. Őt felmentette nyilatkozás alól a főváros, és átvállalta magára, mint ahogy az összes fenntartó átvállalta magára azt a nyilatkozást, ami egyébként szakszerűen nyilvánvalóan és konkrétan és pontosan kizárlag az intézményvezetők által történhet meg. Ez ma az a kommunikáció, amit ön teljes joggal kifogásol, és amivel kapcsolatban azt tudom önnek mondani, hogy mind a két oldal ugyanúgy jár el, nem teszi lehetővé, hogy a közvetlen érintetnek szóljon. Így van, nem engedélyezik. A másik véleményem, én annak idején 91-ben részese voltam a, a munkanélkülikkel kapcsolatos részt dolgoztam a munkaügyben. Ott az átképzéssel kapcsolatban ott annyi pénzt elpazaroltak, és tulajdonképpen az átképzettek, meg talán a 10%-a se dolgozott a végzett tanfolyamon. Elnézést az első témával, tudtam, mit kezdeni, a második témával nem, de nagyon köszönöm, a telefonod. Holnap föl fogom hívni Skó Teti Józsefet, kevés reményt fűzök ahhoz, hogy nyilatkozni fog. Sok hallgatjuk, ezen nem fogunk táncolni. 061-877-0877, ma 2020 május 18-án, hétfőn, pontosan 4-9-kor. Azt meséltem el önöknek, hogy ezen a héten és a következő héten elképzelésem szerint ugyanabban a rendben dolgozunk, ahogy korábban, ebben a legkorábban változás június másodikától kettől állhat be, amikor már feltételezhetően nem lesz. Veszélyhelyzet, akkor majd elmondom Önöknek, hogy ez az elkövetkezendő 5 hét, mert hogy akkor 5 hét van még hátra, mert hogy én július harmadikáig dolgoznék, hogyha ez rajta múlik, ez 1, 2, 3, 4, 5 hét, igen hogy az milyen rendben zajlik majd. Én azt gondolom, hogy ebben lesz nagyjából két vagy három hét, amely egy hagyományos kejfejjelcső lesz és aztán hangolódunk a nyárra. Ezen kívül pedig felhívással éltem a népnek ahhoz a részéhez, amelyik ezt megteheti, aki a szó jó értelmében tehetős, hogy áll-e mögé, mint stratégiai partner, hogy amennyiben szeptembertől egy megváltozott stúdiótérben szeretnék dolgozni és olyan Lehetőségeket is igénybe vennék, amihez ez a stúdió nem alkalmas, és természetesen ebben a műsorban ők valamilyen stratégiai partnerként megjelennének, hogy akkor volna kedvük nekem e-mailt küldeni döröpontfialajanos kukat gmail.com, feltüntetve rajta a cég és annak képviselőjének telefonszámát, és aztán amikor arra mód van, akkor felveszem önökkel a kapcsolatot, ha egyáltalán lesz értelme, hiszen minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, és aki ma szeptember tervezi, az lehetséges, hogy túlságosan meri számokat fogalmaz meg. Én minden esetre bátorkodtam ezt megtenni. Ha lennének ilyen jelentkezők, döröpont, kukat gmail.com. Én se kell benne feltüntetni, csak egész egyszerűen a hajlandóságot. Nem, mint hogyha nem lennék elégedett az itt körülményekkel, de az ember mindig lehet még elégedettebb. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nekem én Ilona vagyok csak egyetlen kérésem volna. Kérdésem, nem kérésem, kérdésem, hogy nem az öregek kiírtása lenne a kormány szándéka, amit, mert hogy minden, minden nap ennyi öreg, annyi öreg halt meg, de nem mondják azt se, melyik hónapban, és aztán azt se, hogy milyen krónikus beteg volt, csak azt, <gül> szóval csak azt, hogy öreg volt. Jó reggelt! Jó reggelt. Hát azt szeretném mondani, az előző betelefonál, ha menjen az a milyen hülyeséget, minek telefonál be? Ha visszahív és ön is telefonál, akkor összehozom vele. Jó reggelt! Miért hülyeség az, hogyha megkérdeztem, hogy... Aha... Jó, várjál egy pillanat, hát ugye betelefonál a másik hölgy, és akkor beszélgethetnek egymással. Jó reggelt, kívánok! Inkább de. Hát akkor meg minden hívott vissza. Jó reggelt! Jó reggelt, ö, egy pár hete beszélt. Igen? Jó, reggelt egy pár eletre beszéltünk BKK bérletek miatt nem tudom emlékszik, én kérdeztem, hogy van Igen, én én ezt meg is kérdeztem, amire azt mondta Füries balás, hogy ez a kérdés vagy kérése jogos. E, írni kell a BKK-hoz, nem azért. azt az akartam ő... mondani, hogy most kaptam tőlük választ, Igen? hogy uh, sajnos nem tudnak, uh, tehát ezt a lehetőséget nem tudják biztosítani, mivel hogy a BKK bevételei a vészhelyzet miatt ugye csökkentek, és a többi, és a többi, tehát nincs mód rá. Csak ezt volna mondani. Sajnálom. Köszönöm, vissza. Bisson akkor telefonáltam ezzel a hölgyel, összehozhatnak. Rendben, de az, az betelefonált az előbb a hölgy, de nem akart magával beszélgetni. Sajnálom. Hát, akkor sajnálom ő. hát most akkor ez van. <Sessz> 061-877-0877 ma, 2020. május 18-án, hétfőn, 6 perccel reggel negyed után. Ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók, a nézők, a netezők és Fiala János fűsora. Az egy örök dolog, és se találom a CD tokokat, de soha se találok valamit. Jó reggelt kívánok! Kívánok! Lehet, beszéljek? Gondolja. Jó reggelt kívánok! Javaslatom lenne, bevegetesen, amikor közfelek közszereplő szól meg, beszélget vele, azt követően 1-1-4 óra 20 perc időtartamot hagyjon a betelefonálókrak, de köszönöm szépen, nem szeretnék. Ne haragudjon, az nem egy, az hosszú ideig csináltam, de ez nem műfaj, hogy valakivel az ember beszélget, majd a háta mögött kibeszéli azt, amiben ő már nem résztvevő. Ennek volt egy kultúrája, én ezen vagy felülemelkedtem, vagy alul maradtam, és elváltam öntől viszont hallásról. És gondolj el, hogy milyen lenne, ha kibeszélném a hallgatókkal, hogy ő mekkora... <tos>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 Csak nagyon röviden, hogy nagyon helyesen és korrektül mondta azt, hogy nem beszélik ki az előző betelefonálókat. És ez azért nagyon tetszett nekem, hogy vannak még ilyen betelefonálós műsorok, és ott bizony-bizony, amikor már leteszi a betelefonáló, akkor még tesznek meg ilyen. Elnézést, csak ilyen betelefonálós műsorok vannak. Magam se voltam mentes mindig ettől, de... Aki kellő időt eltölthet a médiában, annak van módja felülemelkedni. Ön kritikát gyakorolni korábbi tevékenysége kapcsán. Get home a long time Aki ismeri a friend? tudja, hogy néha módon szoktam őszinte lights Anélkül, hogy konkrétan lennék a konkrétnál, és elsősorban azért mondom, hogy eddig egy e-mail érkezett az ügyben, hogy kilát fantáziát abban, hogy segítene nekem változtatni a körülményeken szeptembertől, és nem vagyok abban egészen biztos, hogy ő pontosan megértette az e-mailt. Talán két héttel ezelőtt fordultam... Két emberhez az ügyben, hogy egy július elejéi fesztiválnak egy nagyon sajátságos változatát mindenféle jelentős befektetés nélkül gondolják-e, hogy megvalósítsunk együtt. Mind a ketten érdeklődésükről biztosítottak, majd úgy tűntek el, mint szürke szamára körben. Ha azt kérdezik tőlem, hogy mi végre erőszakos az ember, akkor erre azt tudom mondani, hogy néha úgy tűnik, hogy ami fontos, az másnak is lehet, hogy fontos, de hogyha én nem benekedem ki magamnak, akkor nem biztos, hogy létrejön. Ha vannak ellenkező jó példák, 061877 0877. ne haragudjon, uh, tudna nekem abba segíteni, hogy a vásárlással kapcsolatban uh, ez a időkorlát a vonatkozik, vagy csak a, a élelmiszerekre szere, élelmi a gyógyszertár és drogédi, Gyógysz a, többire, gy a többire, akkor nem, ugye? Tehát oda bármikor lehet venni. Igen, tudtam való, igen. Jó, nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Standing cinema, This my friends up just for show, see them as they really are put your people in my brain, two new pens to have a go. I'd like to be a gallery, put you all inside my show, and the wall looks a scream. A műsorban azon igényemet fogalmaztam meg, hogy esetleg a szeptemberi folytatáshoz olyan tök cégeket keresek, amelyik fantáziát látnak ebben a rádió tévén műsorban. Jelentkezni a dörö.fi alajános kukat e-mail címen lehet-lehetett, aztán előkerülök, ha van miért névtelefonszám. Most pedig azt kérdezem önöktől, hogy ki milyen mértékben van amiatt kiakad, vagy nem tud külföldre utazni, és hogy ugyan arról beszélnek, hogy Ausztria a közeljövőben meg fogja nyitni az összes határállomását, ám ott az átközlekedés elsősorban azoknak lesz könnyű, akik vagy ingáznak, vagy ingatlanuk van Ausztriában, vagy ott dolgoznak, mert az összes többi embernek például tudtommal, koronavírus, tehát negatív koronavírus tesztet kell felmutatniuk, és hogy az milyen formátumú kell, hogy legyen, tehát hogy ez milyen okmány vagy okirat kell, hogy legyen, erről halványlag gőzöm nincs, szlovákiáról pedig legutóbb azt a tájékoztatást kaptam, hogy miután ott olyan alacsony volt a megbetegedések aránya, illetve nagyon alacsony volt a halálesetek száma, hogy ennek a megőrzése érdekében, mármint hogy megőrizzék magukat intaknak, egyelőre egyáltalán nem gondolkodnak, Jelentős határ Nekem például lenne Egy konkrét dolgom Révkomáromban, de halvány elképzelésem Sincs, hogy azt mikor tehetem meg A 2020 május 18-a van és hétfő egy percen múlott, fél a a fejancsi. Minden, amit azaz napról tudni kell, vagy érdemes. A hallgatók, a nézők és a netezők, valamint a János reggeli agymenése, agymenései. Holnap létszámolvasásba fogok kezdeni. Olyat már régen tettem. Jó reggelt kívánok! Nem lehet hallani, amit mond. Halló! Jó reggelt! Halló, jó reggelt kívánok, fia úr, elnézést! Ön az előző betelefonálót rosszul tájékoztatta. Mert? Tudnélék ugyanaz a 9 órától 12 órás terminus, amit az idősek igénybe vehetnek, az vonatkozik a DM-re, vonatkozik a gyógyszertárra, és az élelmiszerüzletekre. Aki okay, bútorboltra nem vonatkozik. Jó reggelt kívánok! Haló! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én azért telefonálok, mert ugye mától megnyitnak az uszodák, ami nem igaz. De nem De is volt szó, szó strandokról volt szó, szó, szó, szó azt mondom. Mert tegnap lettek értesítve, és így elő kell készíteni, például én a paláról beszélek. Ebben figyelj azt mondjam, ez a mostani helyzet ez azért tökéletes, mert tényleg olyan, mint ami annak idején volt a honvédség, hogy mondták az embernek, hogy nézle le a sarokra, hogy ott vagyok-e. Mindent a szemnek semmit a kéznek, és mindent Igen. a szemnek semmit pedig az, amit mond a műsorvezető, hiszem, ha látom, ebben önnek, Igen. ahogy az állatkert is értesítette, arról a látogatókat, hogy majd. Egy hétfőn fognak erről dönteni, ez így van itt a strandok a kor nekem ezt a tájékoztatást adták. Úgyhogy tegnap este kapták ők is az engedélyt. Jó, de ezt egyenként így nem lehet. Nem gondolom, abba. hogy az összees. Csak hát én a paláról beszélek. Jó, ja, hát kell egy felkészülési idő is. Maga a kormány lehetővé igen. tette, aztán, hogy maga a konkrét cég mikor képes hát, arra, igen. hogy vendégeket fogadjon, azt gondolom, ahány strand annyi eltérő szakás. Úgyhogy még korai az öröm. Jó. Nem, az öröm egyáltalán nem korai. Eddig egyetlen fel se vetődött ennek a lehetőség. Egyáltalán az öröm a soha se korai. Az, az előbb azt uh, kérdezte, hogy kit zavar a határok, uh, hogy Igen. legyen nem zárva a határok. Hát engem, örültem zavar. Én Ausztriából beszélek, és én február óta nem voltam otthon. Ott ragadt? A... Parancsol? O, nem parancsol, ott ragadt. Itt ragadtam, így van. Hát uh, itt ragadtam, itt dolgozom kint, és... Uh, Hát február, valamikor február elején voltam otthon, úgy terveztem, hogy húsvétre is mondt, haza tudok menni, és hát közbe jött ez a fánya járvány. De önt most például mi akadályozza meg? Tehát önnek milyen akadályozott tényezők vannak, mert ön Ausztriában dolgozik. Én Ausztriában nem tudnék úgy menni, mint ön, hiszen önnek valószínűleg arról van papírja, és ki tudja, hogy ez milyen könnyebbséget jelent a határon. Igen, igen, az a probléma, hogy csak az ingázók jöhetnek ki be. Tehát az ingázókat ez a vírus ez elkerüli, vagy nem veszélyes rájuk, én ezt nem tudom, hogy, hogy találták ezt ki. De hát nekem itt, és én Felső-Ausztriában közel, Linz és Salzburg között lakom valahol félúton, és ott is dolgozom, de. A kollégáim azokat, azok nem zavartatják magukat, jönnek ki be, azt azudják a határon, hogy ingázok és mehetnek, anélkül, hogy bárki bármit is kérdezne tőlük. Szóval én egy jogkövető ember vagyok, és nem akarom, bár nincs semmi bajom, soha nem is volt, tehát koronavírus engem idáig, hál' Istennek elkerült, de hát nem legalábbis amit vága. sejt erről, hiszen azt nem tudja, hogy elkerült van az egy teszt Igen, kellene. Igen. Oké, de Igen. azt kérdezem Öntől, hogy azt, azt, én azt hallottam, hogy az is elegendő, hogy Önnek munkavállalási engedélye van. A munkavállalási is egy olyan passzus, amely jelentős könnyebséget jelent, legalábbis egy olyan pacákhoz képest, mint én, akinek semmilyen passzusa nincs a személyét leszámítva. Igen, Önnek igaza van, van is egy ilyen passzusom, az április 30-án lejárt, tehát már nem érvényes, és a munkáltató azt mondta, hogy nem is fog újat kiadni, de ez független attól, tehát én nem vagyok ingázó, csak az ingázókra vonatkozik. Én állandó lakos vagyok itt Ausztriában, és rám az nem vonatkozik, ami az ingázókra. Tehát engem Jó, de, e, it, it, a jó, de egyébként a munkáltatója a vírus járványra való tekintettel nem ad önnek újabb papírt 30-át követően, vagy miért? Nem ad, nem ad, és most a napokban olvastam egy körlevezet, amit a HR osztály adott ki. Egyik kolléganőm bevent, kért egy ilyen igazolást, és hát felháborodtak, és azt mondták, hogy nem utazhatnak, hogyha utazunk, és ezt tudomására jut, akkor a cég, önállósítja magát, és két hetes karantén. Ezt értem, áll, de nem a kérdésemre válaszolt. Azt kérdeztem, hogy miért nem hosszabbítják meg a munkavállalási engedélyét? Erre nem tudok válaszolni. Azt mondták, hogy nem, nincs. Tehát nem hosszabbítják meg. Tehát ezt nem hosszabbították meg. De ettől nem lett illegális munkavállaló. Nem, nem, nem, nem, nem, ez teljesen, ezt, ezt az elismervényt csak a járvány miatt adták ki, nem, nem, én teljesen jogszerűen tartózkodom Ausztriába és dolgozom itt, nem, nem, nem. És az ittenie kell meg mindenféle módon tartja a kapcsolatot, csak éppen személyesen nem? Hát így van, hát igen, hát erre való az internet, és... Hát, hogy mondjam, már nagyon mennék haza, és nagyon örültem, amikor itt ugye a, a kancellár, illetve hát a, nem is tudom ki felügyminiszter jelentette be, hogy, hogy enyhítenek itt a Magyarország irányába is a határ tekintve, de... Ugye Magyarország ezt még nem viszonozta, tehát hogyha én megyek a határon, Ausztriá, tehát az ország rendőrnél semmi gondom nem lesz, belépek Magyarország területére és ott megállítanak, és ugye kérik a papírjaimat, milyen célból megyek Magyarországra, és akkor ott valószínűleg, hogy a karantént el fogják rendelni, mert, mert jelen pillanatban ez a törvény. Ez Most az a, a helyzet, hogy nagy valószínűséggel a külügyi államtitkár ezen a héten is vendégem lesz, de tételezzük fel, hogy ő mást mond, ugyanakkor önnel így intézkednek a határon, nem nagyon hivatkozhat arra, hogy a Kejfej Jancsiban mást hallott, meg tudom érteni a problémáját, önnek jelentősebb problémája van, mint nekem, de ugyanabban a cipőben járunk. Köszönöm szépen, hogy telefonát.. Reggelt. Jó reggel Jó kívánok fiat, hollám, György vagyok. Baló Gyurinak voltam a Rákóczi gimnáziumban. Az előbbön kérdezte, hogy miért nem szokott az ember tüszentésnél bocsánatot kérni. Igen. Ez általában úgy van, hogyha az ember köhög, vagy valamiért, egy folyamatot akaratlanul megszakít, akkor bocsánatot sokat kérni. De miért? A köszöntésnél minden nagyon fröcsög, és olyankor nem lehet beszélni. A köhögésnél se lehet beszélni, ez úgy nem stimmel, ahogy van. Köszönöm, hogy hívott. Köszönöm, hogy megtudtam, hogy bal úgy, hogy melyik gimnáziumba járt. TV tévénézőktől rövidesen elválok, 4 perc múlva a rádióhallgatókkal és a netezőkkel még együtt töltök közel 19 percet. 061 87 0877 A tévénézők utolsó rohamra készülhetnek, még 3 perc, 25 másodperc. 1-877-0877, csak közben valakinek válaszolok. Jó reget! Jó reggelt kívánok, Suiné, Kati vagyok. Csak egy kérdéssel foglunk, én kérdésem, hogy miért ez a műsor? Nem lehetne hosszabbra. Um, Egyrészt azon dolgozom, hogy szeptembertől hosszabb más részről maguk a hallgatói szokások eddig azt bizonyították, hogy nincs jelentős, pregnáns érdeklődés kilenc óra után. Ez volt a tapasztalat. Ha ön ellentmondásnak tűnik, hogy miért dolgozom rajta, azért dolgozom, hogy keltsek érdeklődést. get. Mi szól fialajanos kukat, gmail.com A tévénézőktől elköszöntem, most már csak az a kérdés, hogy a rádió hallgatók és a netezők milyen mértékben tartanak rám igényt. Lelkem mélyén nagyobb forgalomra és nagyobb érdeklődésre tartottam volna igényt, vagy nagyobb érdeklődésre számoltam, vagy számítottam, de nem vagyok elégedetlen. Valójában az a felfokozott várakozás, amely minden műsoromat megelőzi, az ritkán nyerhet kielégülést. Ezekben a befogadó műsorokban az is benne van, hogy vajon elegendő -e az a felhajtó erő, amit maga a műsor tesz lehetővé, hiszen én ezeken a napokon magát a lehetőséget biztosítom, és olyan nagyon nem húzok bele, már hát csak azért sem, mert nem nagyon találom értelmét, meg azt se tudom, hogy milyen vonatkozásban kéne, hogy belehúzzak. Azt nem lehet bizonyítani, hogy nagyon figyelek, mert hogy egyébként az nem egy aktív tevékenység, hogy kíváncsi vagyok. Jövreget Jö kívánok, fialá Úr Farkas Mária vagyok, feltette a kérdést, hogy ez a határ nyitás, zárás, kit mennyiben zavar, nem csak Ausztria, Magyarország és Szlovákia Magyarország destinációban, hanem van mondjuk Németország is és az én lányomot, kutató biológus, nem láttam még az idén. A másik, amit viszont mondani, szeretnék önnek, rengeteget gondolkozom azon. Hogy mi, és direkt telefonáltam most, mert a mi kerületünkben már nem fogható a, a rádióadása, csak a televízió nézhet, és nem szeretném a szomszédaimnak a telefonjait visszahallgatni, hogy mi a fontos, válasszuk el a fontos a fontos talantól. Képzelj el, hogy én folyamatosan ezen gondolkozom, hogy mi a fontos és a fontos talan, és ha nem kapcsol ki egy fontos talant. Nem, nem ha, ha valami fontos talan, az, illetve bocsánat, inkább a fontossal kezdem. Az fontos lenne, hogy az én férjem össze tudja szerelni a bútort, amit meghoznak az áruházból, viszont számomra fontos talan, hogy Karácsony Gergely vagyon ezt meg tudja eltenni. Hát e, És az a bajom nekem ebben a fontos-fontos talantól rendkívül fontos. Például e, e, a szombati műsorában most már másodszor foglalkozik a galériával. Számomra fontos talán, hogy az ön jobboldali vagy baloldali galéria, hogy áll, mikor a mondani valója rendkívül fontos és a racionális, az, hogy a, a, a Zaherre vagy a, a, a, az ügyvédúrra rászól, hogy ő nem ezt kérdezte, az annyira fontos számomra, hogy ön ezt megmeri tenni, hogy, hogy igen, nagyon el kellene gondolkozni, és képzelem nem tudok válaszolni rá, hogy mi a fontos és fontos talán, és lehet, hogy nem én De nem azt tökéletesen szeretnék önnek egy Facebook bejegyzést felolvasni, eh, amely ér eh, érintkezik az ön telefonjával, a Szirmai Igen? Dávid, a bliknek a főszerkesztő helyettese, vagy lehet mostan főszerkesztője nem tudom írta. Orbán Viktor Mareggeli rádi interjújában így beszélt Karácsony Gergelyről, hogy egy ilyen ember bennősul a családba, biztos lesz benne, hogy neked kell átmenni, összeszerelni a bútorokat, amiket vettek. Hogy a vidékiek is értsék, ha disznóvágás van, ez a típus a vacsorára jön, de nem bánja senki, mert nincs lábalat." alatt. Orbán egyrészt jól ismeri Karácsony Gergelyt, ugyanis maga a főpolgármester mondta a következőket 2018. február 27-én egy MSP párbeszéd fórumon. Idézett. Nem vagyok egy műszaki ember, mondta Karácsony Gergely. Amikor egyetemista koromban hazamentem, és édesanyám mondta, hogy leszakad a konyhaszekrényen a polc, és szereld vissza, akkor azt mondtam neki, hogy anyám, én értelmiségi vagyok. Disznolváldásról nem beszélt, ezt most már nem olvasom, tehát, hogy maga Karácsony Gergely egyébként fontos adalékot adott ahhoz, hogy Orbán Viktor ilyet mondjon, és amit ön mond, abban meg az van, hogy az ember saját magáról mondhat ilyet, az se feltétlen dehonesztáló, az, amit a miniszterelnök úr ezügyben Karácsony Gergénynél megtett, én egy dolgot tudok önnek mondani, anélkül, hogy ez közvetlenül érintkezne ahhoz, amit mondott. Én nem vagyok olyan nagyon fiatal, bár idősnek se érzem magam, de hát az emlékezetem messzile nyúlik vissza. 1990 és 94 között, amikor, amikor dúlt a médiaháború, akkor az értelmiséget köztük engem személyesen is vádoltak arroganciával, gőggel, fensőbséggel, ahogy adott esetben vidéki, vagy e, nálunk kevésbé képzett embereket, beleértve értelmiségéket, kvázi SDSS-es gőggel Voltunk. Én nem tudom, hogy ilyen hányszor és hogyan fordult elő, valószínűleg előfordult, később megbántam, önkritikát gyakoroltam, független attól, hogy azoktól az emberektől, akiket ott konkrétan megbántottam, nem tudtam elnézést kérni, hiszen az időben nem tudtam visszamenni. Orbán Viktor ebben az időszakban illetőleg korábban olyan mennyiségi és olyan mérvű sérelmet szenvedett el ettől az értelmiségtől nem feltétlenül tőlem, hanem azoktól, akikkel ő gyakrabban találkozott, mint velem. Ráadásul a neveltetése is azt gondolom, hogy ezzel összefüggésben van, plusz az ő tanácsadói, Valószínűleg azt érzékeltetik számára, hogy a magyar néplélek közelebb áll az ő lelkéhez, mint a karácsonyéhoz. Ő azt gondolja, hogy ezt megengedheti magának, miközben nagyon jól emlékszem rá, hiszen erről személyes tapasztalatom volt, amikor annak idején értelmiségek őt megszólták bumfordi viselkedése, vagy illetlen viselkedése, vagy egyszerűen csak olyan viselkedése kapcsán, amikor azt érzékeltették vele, hogy ilyen közegben nem így viselkedünk, vagy nem így öltözünk hogy ennek az emléke látható módon ma is fájúan ég benne, nem dolgozta föl, és benne nagyobb mértékben dolgozik a revalsvágy, mint bennem, aki inkább elnézést kértem, semmint azt gondoltam volna, hogy én fenn akarok maradni azon a lovon. Mindent értek, amit mond, és nagyon súlyos, amit mond, fontos, amit mond. Csak egy országnak a miniszterelnöke, ha a hallgató nem tudja elválasztani, az még azt mondom, hogy rendben van, mert a hallgatónak nem lehet... Rosszul látja, ő el tudja választani, majd úgy dönt, ami nem olyan, mint az öné. Tehát ő képes a fontos talant választani ahhoz, hogyha az az ő útját egyenesebbé vagy jobban járhatóvá teszi, miközben ő is tudja, hogy ez fontos talant. Ő képes arra, amire ön nem... Ő erre nem büszke, szerintem őse büszke, de ha ezzel lehet a hatalmat megtartani, akkor nem rest ezt a viselkedést folytatni. Igen, csak tudják közben én arra, nem ebben a pillanatban, arra jöttem rá, hogy igen, hogy én szeptemberben hogy döntöttem, hogy kire szavazok a kettő közül, az akkor fontos volt, és most már fontos talannak tűnik, mert most már nem arra szavaznék, mert akire szavaztam, az támadható, és akkor kimondom, a horvát csaba az kevésbé támadható. E, rendkívül szimpatikus. Ön az előválasztásról veszi? Igen, igen, igen, természetesen. Szóval arról van szó, hogy, hogy támadhatatlan embert, vagy legalábbis kevésbé támadható emberre kellett volna választanom és szavaznom, mert karácsony Gergely túlszelid ahhoz, hogy egy. Hmm, Astrológus vagyok, és nem fogom kimondani, hogy Orbán Viktornak milyen a horoszkópja. Szóval, szóval, szóval, szóval Karácsony Gergely támadható. A tanácsadóinak azt kellene mondani, hogy hol védekezzen jobban, vagy hogyan. A tanácsadóit teszik ilyenné, Karácsony gerge egyébként nem olyan, mint ahogy most igen? viselkedik. Igen. Értetem, ön, ön ezt jobban tudja. Én ismerem őt. Ő most többé-kevésbé, tehát hogy mondjam, 80 ban Karácsony Gergely, és 20 százalékban a tanácsadóik Én Nekem szimpatikus az ő szelítsége, ne értsen félre, azt megkérdezhetem még, hogy, hogy Lázár Jánossal nem beszélt azóta. Lázár Jánossal egyrésztről beszéltem, másrésztről ugye a veszélyhelyzet végéig amúgy se beszélnék vele, úgyhogy nem Igen. kapacitáltam. Hozzátéve, hogy ő nagyon pozitívan reagált, aztán ő is eltűnt mint szürke a ködben, uh -huh. és én aztán azt gondoltam, hogy nem fogom őt hajszolni, hogy egyébként úgy se tudnám megszólítani. Uh -huh. Nagyon nehéz szembenézni azzal, hogy azok a, az emberi kapcsolatok, amelyeket a munkám folyamán teremtettem, azok messze nem kiegyenlítettek. Értem, értem. Nekem ő hiányzik, nem hiányzik a hovatartozása, de Lázár János alanyállítmánytár a nagyon hiányzik. Érzékeltetni fogom bele június legelején. Köszönöm szépen, a hívott. Jó reggelt. Jó reggelt! Ha nem szólal meg, elköszönök öntől. Viszontlátásra! 1 0 először every forbidden pleasure I'll surrender and submit command How could they know They'll never understand How it is for 77 0877 másodszor hogy zenekar játsza a zárószámot. Közben rossz gombot nyomtam meg. Most. Amíg nem a hírek szólnak, addig megtalálható vagyok és ideragasztható vagyok. A hírek abban a pillanatban, vagy felhangoznak abban a pillanatban, már nem vagyok ideragasztható. Döröpontfialajanoskukatjímér.com. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Érdeklődnék, hogy az ingyenes parkolás egyelőre még marad, ugye, mert én nem hallottam Igen, el, Igen, az a veszélyhelyzet megszüntével szűnik meg. Köszönöm szépen! Szívesen! Jó. Senki nem mondja meg, hogy ki Még ötvenhárom. 43. 13 to go up to the got gmail.com Tisztileg. Ismét nőtt a koronavírus miatt elhunytak száma.